Normalment. o sí sigui, nosaltres, quan hi ha sol, ens agrada haver encara que sigui amb cremes, amb coses per evitar que ens enns rep, ses el la pell, però ens agrada estar una mica de color, morenos, a l'hivern, per exemple, què ens passa? Normalment que ja estem més blancs. Eh, el que pot, agafa una crema que tingui una mica de color, te'l te poses i sembla que estiguis més morenet. Eh, una altra manera de posar-se una mica de color doncs, és una mica de polvos. Bé, sempre hi ha un producte, perquè? Perquè ens sembla que quan estem blancs ens sembla que estem malalts. I bé, però, a veure, no tothom pensa en el mateix. Que és com totes les coses. Cada país, cada persona, té la seva manera de pensar. Aleshores, no és ni, ni per criticar, ni per res, és per saber-ho. Doncs nosaltres tenim, per exemple, que som d'aquests que l'estiu, en tenim un color molt maco, ens agrada fins i tot que a vegades es vegi la ratlleta on està la pell blanca d'hivern en canvi la pell morena de l'estiu. Però hi ha països, i un d'ells, un d'ells, em vull parlar perquè vam fer un programa fa... Temps, temps, temps, i parlàvem d'una cosa i ara ja, ja hi n'hi ha una altra. A veure, a Xina els hi encanta la pell blanca. La pell com la neu. Com la neu. És que, a veure, quan venen aquí, també en veiem, eh? També veiem que els xinesos porten gorros, paraigues oberts. Si van amb un vaixell, que el sol, vulguis o no vulguis, és més fort perquè estàs en el vaixell, es posen guants blancs de cotó fins allà on portin roba. Per exemple, porten màniga curta, doncs porten guants blancs, se'ls posen fins al lloc on la màniga comença. Si van sense mànigues, que és molt difícil veure'n sense mànigues, la veritat és aquesta, també el guant que arribar fins dalt de tot. I la cara ben tapada les gorres que porten són amb visera però és normal per què? Perquè ells consideren que la pell morena no és bonica després consideren a la seva manera de veure que són les persones que no tenen diguéssim un luxe personal o que siguin, per exemple, més riques que les altres bueno, en fi, que tenen les seves mentalitats amb una paraula el que anava a dir és que volen la pell blanca completament Fa un temps que vaig explicar que va sortir un, un tipus de, de màscara, perquè és una màscara, una màscara que va donar molt a parlar i s'han en envengut milers perquè quan es banyen en el mar es protegeixen la cara amb unes màscares que, bueno, ha sigut una cosa impressionant les que s'han arribat a vendre al costat, diguéssim, d'allà on es banyen. Però, això sí, no sabies ni qui eren. No sabies si era la, la Maria, la Pepita, o el que sigui. No, perquè les cares, les cares eren aquestes màscares, eren com caretes, com caretes de vàries coses. Podies posar-te una careta de gat, podies posar-te una careta de gos, però tapat tot. No només el que és aquí davant, no. És tota la cara, absolutament tota. Per això ja s'ha posat de moda, i ja fa temps que es porten Fins i tot, amb una paraula, n'hi han unes que són... que Aquestes les vaig veure jo, com les portaven. A veure, una, en un lloc de Xina, eh, hi ha dues maneres d'anar vestits o despujat, despullat per anar a l'aigua. Però bé, bueno, la que em va xocar és... Eren com una mitja, una mitja de color vermell portava una l'altre portava blava i a més li queia com si fos amb, una, amb un pic així llarg que li arribava pràcticament al llumbrigo, se'l posaven com una caputxa, posaven la caputxa la caputxa aquesta que dic jo que és com una, com, com una malla eh, portava ja la ranura preparada pel, pel nas i pels ulls i llavors per aquí sota la barbeta penjava un tros que arribava més o menys al melic per tot el cos, no, només era el cap, posar-te, clac, me'l poso, poso bé els ulls en el post-un ja, els forats i el nas. I com que per aquí sota de la barbeta, per entendre'ns, o sigui, no anava agafada en el coll de cap manera, sinó que només sortia com una, una part que feia queia fins avall el melic, podies parlar tranquil·lament. Bé, per això ara ja s'està passant de moda. Aquest estiu, aquest estiu, ha sortit una cosa dins de la mateixa persona que va inventar aquestes màscares, descaretes caretes, diguin com els diguin, encara ha inventat coses més curioses. Ara, moltes platges de Xina, moltíssimes platges de Xina, les noies van des del cap fins al turmell, perquè els peus no, els peus és igual, Tornell, Porten un tratge sencer, completament sencer, però un moment, un moment. A sobre d'aquest tratge, imaginem-se que és com si fos una malla blanca tot el cos. Però en el coll, la malla s'acaba, la, la mascareta aquesta s'acaba en el coll, queda enganxada i s'ajunta amb la malla, que és com, és com una malla, és com un pijama, una malla enganxadíssima al cos fins al turmell. Normalment les normals són blanques completament, com si siiguguessin la pell a sota blanca. I llavors, a sobre d'aquesta malla està dibuixat quantitat de coses. Banyador, banyador només amb la part díssim de la part de dalt, banyador diferent de la part de baix, banyador vull bikini doncs, la malla tota blanca com si fos el cos i dibuixat el bikini, la part del pit, la part de baix. N'hi han d'altres que no, per exemple, n'hi ha unes altres, que les que són blanques sempre porten dibuixat un banyador especial, un bikini especial, el més modern que pugui haver-hi de banyador, de color, de l'esquena sense esquena... En fi, hi ha de tot, però sembla que si la veus de lluny, veus una persona de pell blanca, la cara completament blanca, maquillada al màxim perquè la, la malla que porta està maquillada pot ser uns ulls vermellosos, blaus, verds, el que vulguin, tot, després amb una diadema, el que vulguin, tot, però és una malla, d'acord. Però sempre porten banyador, aquestes. Llavors ja nosaltres que han sortit ara, que ja se'n veuen el primer any que estan així, que, per exemple, a veure, n'hi ha una que és de, del cap fins al tromell, un cocodil, doncs, tot ell, la pell aquesta que es posa, que es posa tota aquesta malla, és un cocodil, aquesta no porta banyador, és un cocodil. N'hi ha un altre que, per exemple, vol anar de superwoman. Pues, doncs molt bé, la malla que ha triat és de superwoman. Està fent un furor tan gran que la creadora, que, que és una que se'n diu... En el primer aquell que van fer de les cares soles, les cares, se'n deien fer skinning. Però és que ha passat amb una paraula de que és el mateix, però no és skinning, sinó que és de cos. És sencer completament. Primer de tot, aquests que són sencers diuen, a veure, potser és una excusa, no? Diuen, si ens posem eh, només la màscara i utilitzem banyadors, doncs encara que entrem ràpid a l'aigua i sortim, en enseguida ens hem de tapar, perquè si no la pell se'ns queda més fosca. Però, de, segons diuen, a vegades doncs les meduses s'acosten, hi ha picades d'insectes i ara diuen doncs que, que és que hi ha picades d'insectes i que hi ha meduses de tant en tant. I d'aquesta manera podem evitar-ho. A veure, la persona que va inventar el primer, la creadora, d'això que he explicat, el forat dels ulls, el forat del nas, tot això, doncs ha anat pensant si la gent d'aquesta terra volen verdaderament amb una paraula fer-se tenir la pell tan blanca ara els hi puc fer un tratge de dalt a baix un tratge de baix si volen la pell blanca posar el fons blanc completament i a sobre posar-los a biquinis o banyadors i al revés si volen de coses senceres que no tinguin res a veure amb un banyador o amb un amb qualsevol cosa, un banyador res, doncs poden agafar el que vulguin doncs aquesta persona va començar amb un estudi de disseny. Sabia el que passava amb la pell blanca dels xinesos i s'ha dedicat a això. I ara ha tingut que obrir tres botigues que no pot portar ella. No les pot portar perquè ella està fent dissenys dissenys d'aquests banyadors sencers. Uh, tres botigues, té persones allà treballant-hi, venent a diferents punts on hi ha lloc per banyar-se. O sigui que, amb una paraula, l'any que ve potser, o d'entre de dos anys, torna a inventar-se una altra cosa, i les noies s'hi llencen, però d'una manera boja, per tenir la pell blanca, per conservar-la, i per estar elegants al mateix moment de posar-se l'aire. O sigui que, imaginen-se vostès com les coses canvien de període, de lloc i de mentalitat i de mentalitat per exemple els turistes que ens venen del nord és al revés venen aquí, es posen l'oli es posen les cremes, es posen tot el que vulgui perquè no els hi no els hi cremi la pell perquè ja va estar experimentant que verdament quan entren com feien ells s'acosten al mar, es queden 4 hores seguides i es cremen, per tant això ja ho han après però què vull dir aquests busquen el color fosc perquè quan tornen al seu país puguin dir hem estat al sol de, de tal lloc doncs sí. en canvi els xinesos no venen aquí es posen guants van amb màniga llarga es posen barrets es posen ulleres de sol enormes es tapen els dits de la mà per firmar i tot si és amb un postulaire lliure o sigui que com veiem sí que mentalitats, costums. Coses que es fan, que després a de vegades canvien, però de moment, de moment es mantenen aquestes idees, països molt blancs, països morenos. O sí sigui que hi han coses curioses, curiosíssimes, però que donant la volta al món tant don's conta quan tornes a casa, que mare de déu, quina diferència de coses estan passant per tot el món. Se'ns ha acabat el temps, ja saben que en aquí jo tinc una llumeta vermella i de tant en tant fa clic, clic, clic, clic comença a frenar, Antònia ja, freno Aleshores, amb una paraula gràcies per estar amb tots nosaltres jo des d'aquí, com sempre, els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai Amics, amigues del programa Aix de Cultura fins sempre, fins al dia vinent Adeu!